Подорож космічного бікля. Науково-фантастичний роман канадського письменника Альфреда Елтона ван -Вокта, опублікований окремою книгою в 1950 році. Цей роман Компіляція з чотирьох повістей, написаних між 1939 та 1950 роками. Величезний дослідницький корабель космічний Бігль» із тисячею науковців та військових на борту вирушає у небувалу експедицію за межі нашої галактики. Їхня місія досліджувати невідоме, але всесвіт виявляється набагато ворожішим, ніж будь-хто міг уявити. Від смертоносного хижака Керла, що маскується під тварину, до всемогутнього космічного розуму, який знищує цілі галактики, кожна зустріч стає випробуванням на виживання. Головний герой, доктор Еліот Гросвенор, пропонує революційний підхід, нексіалізм, науку, що об'єднує всі знання. Але чи зможе інтелект здолати грубу силу, коли на кону доля не лише екіпажу, а й усього людства?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 А якщо ви маєте бажання та змогу підтримати розвиток каналу фінансово, у описі ви знайдете посилання на Монобанку. Частина 1. Чорний руйнівник. Рік написання та публікації – липень 1939 року. Експедиція корабля «Космічний Бігль» висаджується на холодній, майже мертвій планеті, вкритій руїнами величних міст. Дослідники знаходять там Керла – істоту, що нагадує великого чорного кота з щупальцями на плечах. Він здається цікавим зразком місцевої фауни – реліктом вимерлої цивілізації, і люди вирішують взяти його на борт. Проте вони не підозрюють, що за маскою примітивної тварини ховається геніальний інтелект і нестерпний голод. На борту починається смертельна гра в кішки-мишки, де роль жертви відведена людям. Розділ перший. Керл усе скрадався і скрадався. Чорна безмісячна, майже беззоряна ніч неохоче поступалася по хмурому багряному світанку, що підкрадався ліворуч. Це було невиразне світло, яке не несло й натяку на прийдешнє тепло. Воно поволі вихоплювало стемрявий моторошний краєвид. Навколо нього вимальовувалися зубчасті чорні скелі «Чорна мертва рівнина». Над химерним обрієм визирнуло блідо-червоне сонце. Пальці світла заходилися, ніж порити поміж тіннями. Та досі не було сліду родини Айді Істот, за якою він ішов уже майже сотню днів. Нарешті він зупинився пройнятим холодом реальності. Його могутні передні лапи сіпнулися, здригнулися, і кожен гострий, як лезок іготь, вигнувся дугою. Товсті щупальця, що росли з плечей, пружно захвилювалися. Він крутив своєю величезною котячою головою з боку в бік, а волосиноподібні відростки, що правили йому за вуха, несамовито вібрували, ловлячи кожен випадковий подув вітру, кожен імпульс в ефірі. Жодної відповіді. Він не відчув швидкого поколювання у своїй складній нервовій системі. Ніщо не вказувало на присутність Ід-Істот, його єдиного джерела їжі на цій пустельній планеті. У розпачі Керл присів до землі. Белетенський котячий силует на тліть м'яного, багряного обрію скидався на спотворену гравюру чорного тигра у світі тіней. Найбільше його гнітило те, що він втратив слід. Зазвичай його органи чуття могли виявити органічний ід замилі звідси. Він усвідомив, що з ним щось не гаразд. Те, що за ніч він втратив контакт, свідчило про фізичний розлад. Це була та сама смертельна хвороба, про яку він чув. Сім разів за останнє століття він знаходив керлів, надто слабких, щоб рухатися. Їхні, здавалося б, безсмертні тіла були виснажені і приречені на голодну смерть. Тоді він жадібно трощив їхні беззахисні тіла і забирав той мізер Іду, що ще жеврів у них. Керл здригнувся від збудження, згадавши ті трапези. Потім він гучно гаркнув. Зухвалий звук затримтів у повітрі. Луною прокатився поміж скелями і відбився в його нервах. Це був інстинктивний прояв волі до життя. А тоді він раптом застиг. Високо, над далеким обрієм, він побачив крихітну сяйливу цятку. Вона наближалася. Вона стрімко неймовірно росла, перетворюючись на металеву кулю, на величезний круглий корабель. Велетенська куля, сяючи йому поліроване срібло, з шипінням пронеслася над Керлом, помітно сповільнюючись. Вона віддалилася за чорну гряду пагорбів праворуч. на мить майже замерла, а тоді опустилася і зникла з очей. Ерл вибухнув, виходячи зі свого приголомшеного заціпеніння. З тигрячою швидкістю він помчав униз, поміж скелі. Його круглі чорні очі палали від нестерпного бажання. Його вушні відростки, попри ослаблу силу, вібрували, сповіщаючи про таку кількість іду, що тіло аж звело від голодних спазмів. Далеке сонце, тепер уже рожеве, стояло високо в багряно-чорному небі, коли він підкрався до нагромадження скель і з їхньої тіні глянув на руїни міста, що розкинулося внизу. Сріблястий корабель, попри свої розміри, здавався крихітним на тлі величезного, покинутого, напівзруйнованого міста. Та все ж від корабля віяло прихованою жвавістю, динамічним спокоєм, що замить змусив його виділитися, домінуючи на передньому плані. Він спочивав у заглибленні, яке сам утворив своєю вагою на кам'янистій неподатливій рівнині, що починалася одразу за околицями мертвого мегаполіса. Керл дивився на двоногих істот, що вийшли з корабля. Вони стояли невеликими групами біля основи ескалатора, спущеного з яскраво освітленого отвору за сотню футів над землею. Йому перехопило горло від нагальної потреби. Розум затьмарився від бажання вискочити і розтрощити цих тендітних на вигляд створінь, чиї тіла випромінювали вібрації Іду. Туман спогадів зупинив цей порив, коли той був ще лише електричним розрядом, що пробігав м'язами. Це був спогад про далеке минуле його власної раси, про машини, що могли нищити, про енергії, могутніші за всі сили його тіла. Цей спогад отруїв джерела його сили. Він устиг помітити, що істоти носили щось поверх своїх справжніх тіл, мерехтливий прозорий матеріал, що виблискував і спалахував у сонячних променях. Прийшло розуміння присутності цих створінь. Це, вперше подумав Керл, наукова експедиція з іншої зірки. Науковці досліджуватимуть, а не нищитимуть. Науковці не вб'ють його, якщо він не нападе. Науковці по-своєму дурні. Осміліли від голоду, він вийшов на відкрите місце. Він побачив, як істоти помітили його. Вони обернулися і витріщилися. Троє найближчих до нього повільно відступили до більших груп. Один найменший у своїй групі витягнув і спіхав на боці тьм'яний металевий стрижень і недбало тримав його в руці. Керала стривожила ця дія, але він продовжував бігти під тюбцем. Повертатися було запізно. Еліот Гросвенор залишився на місці далеко позаду, біля трапа. Він уже звикав бути на других ролях. Як єдиний нексіаліст на борту космічного бігля, він місяцями був поза увагою фахівців, які не зовсім розуміли, хто такий нексіаліст, та й не надто цим переймалися. Гросвенор мав плани це виправити, та поки що нагоди не траплялося. Комунікатор у шоломі його скафандра раптом ожив. Хтось тихо засміявся, а потім сказав «Особисто я не ризикуватимусь чимось таким великим». Гросвенор упізнав голос Грегорі Кента, керівника хімічного відділу. Невисокий назріст, Кент був яскравою особистістю. Він мав чимало друзів і прихильників на кораблі, уже вже оголосив про свою кандидатуру на посаду директора експедиції на майбутніх виборах. З усіх, хто стояв перед потворою, що наближалася, лише Кент витягнув зброю. Він стояв, покручуючи в руках тонкий металітовий інструмент. Пролунав інший голос. Тон був глибшим і спокійнішим. Гросвенор упізнав у ньому гола Мортона, директора експедиції. Мортон сказав, «Це одна з причин, чому ви в цій подорожі, Кенте, бо ви мало що полишаєте на призволяще. Це був дружній коментар. Він ігнорував той факт, що Кент уже виставив себе суперником Мортона на посаду директора. Звісно, це могло бути й проявом політичної віртуозності, щоб донести до наївних слухачів думку, ніби Мортон не має зла на свого конкурента. Гросвенор не сумнівався, що директор здатен на таку тонкість. Він розцінив Мортона як проникливого, досить чесного і дуже розумного чоловіка, який із більшістю ситуацій справлявся з автоматичною вправністю. Гросвенор побачив, що Мортон рушив уперед, ставши трохи попереду інших. Його міцне тіло випиналося в прозорому металітовому скафандрі. З цієї позиції директор спостерігав, як котячий звір наближається до них чорною кам'янистою рівниною. Коментарі інших керівників відділів сипалися в комунікатор Гросвенара. «Не хотів би я зустріти це створіння темної ночі в глухому провулку. Не везіть дурниць, це вочевидь розумна істота, можливо, представник панівної раси. Її фізичний розвиток?» Промовив голос, який Гросвеннер упізнав як голос Зіделя, психолога. Свідчить про тваринну адаптацію до середовища. З іншого боку, те, що вона так іде до нас, це вчинок не тварини, а розумної істоти, яка усвідомлює наш інтелект. Зверніть увагу, які в неї скуті рухи. Це свідчить про обережність і усвідомлення нашої зброї. Я б хотів добре роздивитися кінці тих плечових щупалець якщо вони звужуються в щось схоже на руки або присоски, можна припустити, що це нащадок мешканців цього міста. Він зробив паузу, а потім додав. Було б дуже добре, якби ми змогли встановити з нею контакт. Хоча, на перший погляд, я б сказав, що вона деградувала до примітивного стану. Кел зупинився за 10 футів від найближчих істот. Потреба в Іді загрожувала його поглинути. Мозок дрейфував на ті жорсткі межі хаосу, де стримуватися коштувало йому неймовірних зусиль. Здавалося, ніби тіло його занурене в розплавлену рідину. Погляд постійно затуманювався. Більшість людей підійшли ближче. Керл бачив, що вони відверто й зацікавлено його розглядають. Їхні губи рухалися всередині прозорих шоломів. Їхній спосіб спілкування, він припустив, що саме це він відчував – Доходив до нього на частоті, яку він цілком міг сприймати. Повідомлення були беззмістовними. Намагаючись здаватися дружнім, він передав своє ім'я вушними відростками, водночас вказуючи на себе одним вигнутим щупальцем. Голос, якого Гросвеннер не впізнав, протягнув. «У мене в рації щось на кшталт статики, коли він ворушить цими волосинками, Мортоне. Як гадаєте?» Мортон, назвавши ім'я, ідентифікував співрозмовника. Горлей – начальник зв'язку. Гросвенор, який записував розмову, був задоволений. Перехід з Віра міг дозволити йому отримати записи голосів усіх інших важливих людей на кораблі. Він намагався зробити це від самого початку. «А, – сказав Зідель-психолог, – щупальця закінчуються присосками». «Якщо нервова система достатньо складна, він після тренування зможе керувати будь-якою машиною». Директор Мортон сказав, «Гадаю, нам краще зайти всередину і пообідати. Потім доведеться братися до роботи. Я хотів би дослідити наукові досягнення цієї раси і особливо хочу знати, що її зруйнувало. На Землі у давні часи до існування галактичної цивілізації одна культура за іншою досягала свого піка». А потім занепадала на її руїнах завжди виростала нова. Чому цього не сталося тут? Кожен відділ отримає свою сферу досліджень. А як щодо Кицьки? спитав хтось. Здається, вона хоче зайти з нами? Мортон хихикнув, а потім серйозно додав: Хотілося б, щоб був спосіб узяти із собою, не захоплюючи силоміць. Кенте, що ви думаєте? Маленький хімік рішуче похитав головою. У цій атмосфері більше хлору, ніж кисню, хоча насправді того й іншого небагато. Наш кисень був би для її легенів як динаміт. Гросвенору було ясно, що котяча істота не врахувала цієї небезпеки. Він спостерігав, як потвора рушила за першими людьми вгору, ескалатором і крізь великі двері. Люди озирнулися на Мортона, який махнув їм рукою і сказав, «Відчиніть другий шлюз і дайте їй вдихнути кисню, це її вилікує». Замить, здивований голос директора гучно пролунав у комунікаторі. Та хай йому грець, вона не помічає різниці. Це означає, що в неї нема легенів, або ж хлор – це не те, що використовують її легені. Ще як може зайти? Сміте, ось вам скарбниця для біолога. Досить нешкідливо, якщо ми будемо обережні. Який метаболізм! Сміт був високим, худим, кислявим чоловіком із довгим, скорботним обличчям. Його голос, незвично сильний для його зовнішності, пролунав у комунікаторі Гросвенера. За всі мої дослідницькі експедиції я бачив лише дві вищі форми життя – ті, що залежать від хору, і ті, що потребують кисню. Два елементи, що підтримують горіння. Я чув невиразні чутки про форми життя, що дихають втором, але ще не бачив жодного прикладу. «Я б поставив на кінь свою репутацію, що жоден складний організм не зможе пристосуватися до фактичного використання обох газів. Мортоне, ми не повинні дозволити цій істоті втекти, якщо можемо цьому завадити!» Директор Мортон засміявся, а потім Тверезо додав. «Здається, вона і сама прагне залишитися». Він піднімався ескалатором з одного боку трапа. Тепер він увійшов до шлюзу разом з Керлом і двома чоловіками». Гросвенор поспішив уперед, але він був лише одним із десятка людей, які також увійшли до великого приміщення. Величезні двері зачинилися, і всередину почало шипіти повітря. Усі трималися подалі від котячої потвори. Гросвенор спостерігав за звіром із дедалі більшим занепокоєнням. Йому спало на думку кілька речей. Він шкодував, що не може повідомити їх Мортону, а мав би. Правило на цих експедиційних кораблях було таке, що всі керівники відділів повинні мати легкий доступ до директора. Як керівник нексіального відділу, хоч він і був в ньому єдиним, це мало б стосуватися і його. Комунікатор його скафандра мав бути налаштований так, щоб він міг говорити з Мортоном, як і керівники інших відділів. Але все, що він мав – це загальний приймач. Це давало йому привілей слухати великих людей, коли вони працювали в полі – Якщо він хотів з кимось поговорити або опинявся в небезпеці, він міг перемкнути тумблер, що відкривав канал до центрального оператора. Гросвенор не ставив під сумнів загальну цінність системи. На борту було трохи менше тисячі людей, і було очевидно, що всі вони не могли говорити з Мортоном, коли їм заманеться. Внутрішні двері шлюзу відчинялися, Гросвенор проштовхнувся назовні разом з іншими. За кілька хвилин вони всі стояли біля низки ліфтів, що вели до житлових приміщень Відбулася коротка розмова між Мортоном і Смітом. Нарешті Мортон сказав Ми відправимо його на гору самого, якщо він погодиться Керл не заперечував, доки не почув, як за ним зачинилися двері ліфта І закрита кабіна рвонула вгору Він із гарчанням розвернувся Миттєво його розум занурився в хаос Він кинувся на двері Метал прогнувся під його натиском і відчайдушний біль розлютив його. Тепер він був просто загнаним у пастку звіром. Він гамсилив лапами по металу. Він відривав міцні зварені панелі своїми товстими щупальцями. Механізм протестуючи завищав. Кабіна рухалася ривками, коли магнітна сила тягла її далі, попри те, що шматки металу шкрябали по зовнішніх стінах. Нарешті ліфт досяг місця призначення й зупинився. Керл зірвав рештки дверей і вилетів у коридор. Він чекав там, доки не піднялися люди з оголеною зброєю. Мортон сказав, «Ми дурні, треба було показати йому, як це працює. Він подумав, що ми його обдурили чи щось таке». Він зробив знак потворі. Гросвеннер побачив, як дика людь згасла у вігільно-чорних очах звіра, коли Мортон кілька разів відчинив і зачинив двері сусіднього ліфта». Керл рисю вбіг до великої кімнати, що вела з коридору. Він ліг на килимову підлогу і намагався вгамувати електричну напругу в нервах і м'язах. Він був розлючений на себе за виявлений страх. Йому здавалося, що він втратив перевагу, яку давала видимість м'якої та спокійної особи. Його сила, мабуть, налякала і спантиличила їх. Це означало більшу небезпеку в завданні, яке він мав виконати захопити цей корабель. На планеті, звідки прибули ці істоти, мало бути безмежне джерело Іду. Розділ 2. Керл незмигно стежив за тим, як двоє людей розгрібають завал, звільняючи металевий вхід до велетенської прадавньої споруди. Люди пообідали, знову одягли свої скафандри, і тепер він бачив їх поодинці та групами, куди б не глянув. Керил припустив, що вони все ще досліджують мертве місто. Його цікавила лише їжа. Тіло нило від голоду, клітини жадали іду. Це бажання змушувало м'язи тремтіти, а розум палав прагненням вирушити за тими, хто зайшов глибше в місто. Один із них пішов сам. Під час обіду люди пропонували йому різноманітну власну їжу, яка не мала для нього жодної цінності. Бо вони, вочевидь, не розуміли, що він мусить їсти живих істот. Ід був не просто матерією, а певною її формою, і здобути його можна було лише з живих тканин, у яких ще пульсувало життя. Хвилини спливали. А Керл усе стримувався, усе лежав і спостерігав, усвідомлюючи, що люди знають про його спостереження. Вони переправили з корабля до кам'яного завалу, що блокував великі двері будівлі, металеву машину. Його лютий погляд фіксував усі їхні рухи. Навіть тремтячи від нестерпного голоду він бачив, як вони керують механізмом і наскільки це просто. Нарешті він зрозумів, чого чекати, коли полум'я вгризлося в тверду скелю. Попри перечуття, він навмисно підскочив і загарчав, ніби від страху. З невеликого патрульного корабля Гросвенор спостерігав за цією дією. Він сам обрав собі цю роль – стежити за Керлом. Іншої роботи в нього не було. Здавалося, ніхто не відчував потреби в допомозі єдиного нексіаліста на борту Космічного Бікля. Поки Керл дивився, завал біля дверей унизу розібрали. Директор Мортон і ще один чоловік. Підійшли разом. Вони зайшли всередину і зникли з очей. Невдовзі їхні голоси пролунали в комунікаторі Гросвенора. Першим заговорив чоловік, що був із Мортоном. «Тут суцільні руїни. Мабуть, була війна. Можна зрозуміти принцип роботи цих механізмів. Це другорядні речі. Що я хотів би знати, так це, як ними керували і застосовували». Мортон сказав, «Я не розумію, що ви маєте на увазі?» «Просто», – відповів інший, – «поки що я бачу лише інструменти. Майже кожна машина, чи то інструмент, чи то зброя, оснащена трансформатором для отримання енергії, змін її форми та застосування. А де електростанції? Сподіваюся, їхні бібліотеки дадуть нам підказку. Що могло статися, щоб цивілізація так занепала?» У комунікаторі пролунав інший голос. «Це Зідель. Я чув ваше запитання, пане Пенносе. Є щонайменше дві причини, чому територія стає безлюдною. Перша – брак їжі. Друга – війна». Гросвенор зрадів, що Зідель назвав ім'я співрозмовника. Ще один голос ідентифіковано для його колекції. Пеннос був головним корабельним інженером. Пеннос сказав – «Слухайте, мій друже-психологу, їхня наука мала б дозволити їм вирішити продовольчі проблеми, принаймні, для невеликого населення. А якщо ні, то чому вони не розвинули космічні подорожі і не вирушили поїздку кудись іще?» «Запитайте Ганлі Лестера», – сказав директор Мортон. «Я чув, як він викладав теорію перед посадкою». Астроном відповів на перший виклик. Мені ще треба перевірити всі факти, але один із них, ви погодитеся, сам по собі значущий. Цей пустельний світ – єдина планета, що обертається навколо цього жалюгідного сонця. Більше – нічого, ані місяця, навіть астероїда. А найближча зоряна система за 900 світлових років – Тож, проблема панівної раси цього світу була настільки грандіозною, що їм довелося б одним стрибком вирішити не лише міжпланетні, а й міжзоряні космічні польоти. Для порівняння, згадайте, яким повільним був наш власний розвиток. Спочатку ми досягли місяця, потім були планети. Кожен успіх вів до наступного. І через багато років відбулася перша довга подорож до найближчої «Зірки». І на сам кінець людина винайшла антиінерційний рушій, що відкрив шлях до галактичних подорожей. З огляду на все це я стверджую, що для будь-якої раси неможливо створити міжзоряний двигун без попереднього досвіду. Пролунали інші коментарі, але Гросвенор не слухав. Він глянув туди, де востаннє бачив великого кота. Його не було видно. Він тихо вилаявся, що дозволив собі відволіктися – Гросвенор поспіхом облетів усю територію на своєму невеликому кораблі. Але було забагато хаосу, забагато руїн, забагато будівель. Куди б він не дивився, його погляду заважали перешкоди. Він приземлився і розпитав кількох техніків, що завзято працювали. Більшість згадували, що бачили кота хвилин 20 тому. Невдоволений Гросвенор повернувся до свого рятувального човна й полетів над містом. Незадовго до цього Керл швидко рухався, шукаючи укриття, де тільки міг. Від групи до групи він мчав немов нервовий динамо-двигун, збуджений і хворий від голоду. Під'їхала маленька машина. Зупинилася перед ним і грізна камера заджищала, сфотографуючи його. На кам'янистому пагорбі запрацювала гігантська бурильна установка. Розум Керла перетворився на калейдоскоп образів, за якими він спостерігав неуважно. Його тіло нило від бажання вирушити за людиною, яка пішла в місто сама. Раптом він відчув, що більше не в змозі стримувати себе. Зелена піна виступила з його пащі. На мить здалося, що ніхто на нього не дивиться. Він метнувся за скелястий насип і побіг по-справжньому. Він летів уперед величезними ковзними стрибками. Усе, крім мети, було забуто, ніби його мозок вичистили якимось чарівним, стираючим пам'ять пензлем. Він ішов покинутими вулицями, зрізаючи шлях через зяючі діри в ослаблених часом стінах і через довгі коридори напівзруйнованих будівель. Він перейшов на покрадьки, ледь не торкаючись черевом землі. Щойно його вушні бусики вловили вібрації Іду. Нарешті він зупинився і визирнув з-за розсипу каміння. Двонога істота стояла біля того, що колись, мабуть, було вікном, і спрямовувала промінь ліхтарика в похмуру глибину. Ліхтарик класнув і згас. Чоловік, кремезний, дужий, швидко пішов геть, тривожно крутячи головою на всі боки. Керло не сподобалася ця настороженість. Вона означала блискавичну реакцію на небезпеку. Бо вона віщувала біду. Керл зачекав, доки людина зникне за рогом, а тоді вийшов на відкрите місце, рухаючись швидше, ніж міг би йти чоловік. Його план був чітко продуманий. Мов привид, він прослизнув у бічну вуличку і повз другий ряд будівель. Він на великій швидкості повернув за ріг, перестрибнув через відкритий простір, а потім, волочачи черево, заповз у напівтемряву між будівлею та величезним уламком. Вулиця попереду була каналом між двома суцільними пагорбами зуламків. Вона закінчувалася вузьким проходом, вихід з якого був якраз під Керлом. В останню мить він, певно, поквапився. Коли людина почала проходити внизу, Керла злякав невеликий каменепад, що посипався з місця, де він причаївся. Чоловік різко підняв голову. Його обличчя змінилося, скривилося, спотворилося, він схопився за зброю. Керл простягнув лапу й завдав одного нищівного удару по мерехтливому прозорому шолому скафандра. Пролунав звук розриву металу й хлюпнула кров. Чоловік зігнувся вдвоє, ніби частина його тіла склалася як телескоп. На мить його кістки, ноги й м'язи майже дивом утримали його на ногах. Потім він звалився з металевим брязкотом свого скафандра. Судомним рухом Керл стрибнув на свою жертву. Він уже генерував поле, що не давало Іду вивільнитися в кров. Швидко він розтрощив метал і тіло всередині. Затріщали кістки. Вогкі клапті плоті розлетілися в різнобіч. Він занурив пащу в тепле тіло і дозволив мережеву крихітних присосок висмоктувати Ід із клітин. Він упивався цим блаженством близько трьох хвилин, коли тінь промайнула перед його очима. Він, здригнувшись, підвів голову і побачив, що з боку сонця, що сідало, наближається невеликий корабель. На мить Керл застиг, а потім ковзнув укриття за великою купою уламків. Коли він знову виглянув, невелике судно ліниво пливло ліворуч. Воно вже почало розвертатися, і він побачив, що воно може повернутися до нього. Майже збозиволівши від того, що його трапезу перервали, Керл усе ж покинув свою здобич і попрямував назад до космічного корабля. Він біг як тварина, що тікає від небезпеки і сповільнився лише, коли побачив першу групу робітників. Обережно він наблизився до них. Усі вони були зайняті, тож йому вдалося непомітно підкрастися. У пошуках Керла Гросвенор дедалі більше розчаровувався. Місто було занадто великим. Руїн і схованок було більше, ніж він спочатку думав. Нарешті він повернувся до великого корабля і значно полегшено зітхнув, коли знайшов звіра, що комфортно розлігся на скелі, гріючись на сонці. Обережно Гросвенор зупинив свій корабель на висоті позаду тварини. Він усе ще був там через 20 хвилин, коли по комунікатору пролунало моторошне оголошення, що група людей, які досліджували місто, натрапила на розтрощене тіло доктора Джарві з хімічного відділу. Гросвенор записав вказаний напрямок і попрямував до місця смерті. Майже одразу він виявив, що Мортон не збирається дивитися на тіло. Він почув урочистий голос директора по комунікатору Доставте останки на корабель. Друзі Джарві стояли поруч, похмурі і напружені у своїх скафандрах. Гросвенор дивився на жахливе видовище пошматованої плоті, забризканого кров'ю металу, відчуваючи, як у горлі стискається клубок. Він почув, як Кент сказав. «Йому конче треба було піти самому, прокляття!» Голос головного хіміка був хрипким. Гросвенор пригадав, що чув, ніби Кент і його головний асистент Джарві були дуже добрими друзями. Хтось, мабуть, заговорив на приватному каналі хімічного відділу. Кент сказав, «Так, нам доведеться провести Ростин». Ці слова нагадали Гросвенеру, що він пропустить більшість того, що відбувається, якщо не зможе підключитися. Поспіхом він торкнувся найближчого чоловіка і сказав, «Не заперечуйте, якщо я послухаю хімічний канал через вас?» «Так, прошу». Гросвенор злегка тримав пальці на руці іншого, він почув, як хтось тремтячим голосом сказав. Найгірше те, що це схоже на безглузде вбивство. Його тіло розмазане, як желе, але, здається, все на місці. Сміт, біолог, втрутився на загальній хвилі. Його довге обличчя виглядало ще похмурішим, ніж зазвичай. Убивця напав на Джарві, можливо, з наміром з'їсти його, а потім виявив, що його плод чужа і неїстівна, так само, як наш великий кіт – «Не їв нічого, що йому пропонували!» Його голос затих у задумливій тиші. Нарешті він продовжив. Повільно. Стривайте, а як щодо тієї істоти? Вона достатньо велика й сильна, щоб зробити це своїми лапками!» Доктор Мортон, який, мабуть, слухав, перебив. «Ця думка, ймовірно, вже спала на думку багатьом із нас. Зрештою, це єдина жива істота, яку ми бачили. Але, звісно, ми не зможемо втратити її лише за підозрою». «Крім того», – сказав один із чоловіків, – «він ніколи не зникав з поля мого зору». Перш ніж Гросвенор устиг заговорити, на загальній хвилі пролунав голос Зіделя, психолога. «Мортоне, я переговорив через дотик із кількома людьми, і реакція в них така. Їхнє перше відчуття, що звір ніколи не зникав з поля їхнього зору. І все ж, коли їх притиснути, вони визнають, що, можливо, на кілька хвилин він зникав». У мене теж було враження, що він завжди був поруч. Але, згадуючи, я знаходжу прогалини. Були моменти, ймовірно, хвилини, коли він повністю зникав з очей. Гросвен розіткнув і навмисно промовчав. Його думку висловив хтось інший. Тишу порушив Кент. Він сказав лютим голосом. «Я кажу, не ризикуйте! Убийте тварюку за підозрою, перш ніж вона наробить ще більше шкоди!» Мортон сказав. Коріта, ви тут?» Прямо тут, біля тіла, директоре. Коріто, ви блукали з Кренесі та Вангорном. Як гадаєте? Кицька, нащадок панівної раси цієї планети? Гросвенор знайшов археолога, що стояв трохи позаду Сміта, частково оточений колегами зі свого відділу. Високий японець сказав повільно, майже шанобливо. Директоре Мортоне, тут є таємниця. Погляньте всі на цей величний обрій. Зверніть увагу на архітектурні обриси. Попри зведений ними мегаполіс, ці люди не втрачали зв'язку із землею. Будівлі не просто прикрашені. Вони самі по собі є прикрасою. Тут є еквівалент дорізької колони, єгипетської піраміди, величного готичного собору, що виростають із землі. Серйозні, сповнені долі. Якщо цей самотній пустельний світ можна вважати матір'ю, землею, то земля займала тепле, духовне місце в серцях мешканців. Цей ефект підкреслюється звивистими вулицями. Їхні машини доводять, що вони були математиками, але насамперед – митцями. І тому вони не створювали геометрично спроєктованих міст ультрабитонченого світового мегаполіса – Тут є справжня мистецька розкутість, глибока радісна емоція, вписана в криві нематематичні розташування будинків, будівель і проспектів. Відчуття інтенсивності, божественної віри у внутрішню впевненість. Це не декаданська сива від старості цивілізація, а молода й енергійна культура, впевнена, сильна своєю метою. І на цьому все скінчилося, раптово, ніби в цей момент культура пережила свою битву при Пуат'є і почала занепадати, як давня магометанська цивілізація. Або ніби одним стрибком вона перескочила століття пристосувань і увійшла в період ворогуючих держав. Однак ніде у Всесвіті не зафіксовано, щоб культура робила такий різкий стрибок. Це завжди повільний розвиток. І перший крок – це нещадне ставлення під сумнів усього, що колись вважалося священним. Внутрішні впевненості перестають існувати. Раніше незаперечні переконання розчиняються перед безжальними дослідженнями наукових та аналітичних умів. Скептик стає найвищим типом людської істоти. Я кажу, що ця культура раптово закінчилася в добу свого найвищого розквіту – Соціологічними наслідками такої катастрофи були б кінець моралі – повернення до звірячої злочинності, необтяженої почуттям ідеалу. Була б черства байдужість до смерті. Якщо, це... Якщо Кицька є нащадком такої раси, то вона буде хитрою істотою, нічним злодієм, холоднокровним убивцею, що за вигоду переріже горлянку рідному братові. Досить! Це був Кент. Його голос був різким. Директоре, я готовий виступити в ролі ката». Сміт різко перебив. «Я заперечую. Слухайте, Мортоне, ви не б'єте цього кота, навіть якщо він винен. Він біологічна скарбниця?» Кент і Сміт гнівно дивилися один на одного. Сміт повільно сказав. «Мій дорогий Кенте, я розумію, що в хімічному відділі хотіли б засунути кицьку в реторти і зробити хімічні сполуки з її крові та плоті» але змушений повідомити, що ви забігаєте наперед. У біологічному відділі нам потрібне живе тіло, а не мертве. У мене є відчуття, що і фізичний відділ хотів би поглянути на нього, поки він ще живий. Тож, боюся, ви останній у списку. Змиріться з цією думкою, будь ласка. Ви можете побачити його через рік, але точно не раніше». Кент хрипко відповів, «Я дивлюся на це не з наукової точки зору». «А мали б. Тепер, коли Джарві мертвий, і нічого вже не вдієш». «Я людина, а вже потім науковець», – різко сказав Кент. «Ви б знищили цвійний зразок з емоційних причин?» «Я б знищив цю істоту, бо вона є невідомою небезпекою. Ми не можемо ризикувати життям ще однієї людини». Суперечку перервав Мортон. Він задумливо сказав. «Коріто, я схильний прийняти вашу теорію за робочу основу, але одне питання». Чи можливо, що його культура на цій планеті є пізнішою, ніж наша в галактичній системі, яку ми колонізували? «Хм, це цілком можливо», – сказав Коріта. Його культура може бути серединою десятої цивілізації його світу, тоді як наша, наскільки ми могли з'ясувати, є кінцем восьмої, що походить із Землі. Кожна з його десяти, звісно, буде побудована на руїнах попередньої». У такому разі… «Кицька не знатиме нічого про скептицизм, який змусив нас підозрювати її як злочинця й убивцю?» «Ні, для неї це було б буквально магією». Похмурий сміх Мортона пролунав у комунікаторі. Він сказав, «Ваше бажання виконано, сміте. Ми залишимо Кицьку живою. І якщо будуть якісь жертви, тепер, коли ми знаємо її, це буде через необережність. Є, звісно, ймовірність, що ми помиляємося». Як і Зідель, я теж маю враження, що істота завжди була поруч. Можливо, ми несправедливі до неї. Можливо, на цій планеті є й інші небезпечні створіння. Він замовк. «Кенте, які ваші плани щодо тіла Джарві?» Головний хімік сказав гірким голосом. «Негайного похорону не буде. Ця проклята кішка хотіла щось від тіла. Здається, воно все на місці, але чогось має бракувати». Я збираюся з'ясувати чого саме і повісити це вбивство на ту тварюку, щоб ви повірили в це без тіні сумніву. Розділ 3. Повернувшись на корабель, Еліот Гросвенор попрямував до свого відділу. На дверях висіла табличка: Наука, Нексіалізму. За нею було п'ять кімнат загальною площею 40 на 80 футів. Більшість машин та інструментів, які Нексіальний фонд просив у уряду, були встановлені. В результаті місця було досить мало. Пройшовши через зовнішні двері, він опинився сам у своєму приватному заповіднику. Гросвенор сів за свій робочий стіл і почав готувати доповідь для директора Мортона. Він проаналізував можливу фізичну будову котячого мешканця цієї холодної пустельної планети. Він зазначив, що таку могутню потвору не слід розглядати лише як біологічну скарбницю. Ця фраза була небезпечною, оскільки могла змусити людей забути, що звір матиме власні інстинкти і потреби, засновані на нелюдському метаболізмі. «Ми маємо достатньо доказів», – надиктував він у записувач, – «щоб зробити те, що ми, нексіалісти, називаємо визначенням напрямку». На завершення доповіді йому знадобилося кілька годин. Він відніс запис до сценографічного відділу і подав заявку на негайну транскрипцію. Як керівник відділу, він отримав швидке обслуговування. Через дві години він доставив доповідь до кабінету Мортона. Молодий секретар видав йому розписку. Гросвенор пізно повечеряв у їдальні, переконаний, що зробив усе, що міг. Після цього він запитав у офіціанта Адекіт. Офіціант не був упевнений, але вважав, що звір у загальній бібліотеці. Годину Гросвенор сидів у бібліотеці, спостерігаючи за Керлом. Протягом цього часу істота лежала, розтягнувшись на товстому килимі, жодного разу не змінивши пози. Наприкінці години одні з веребіч чинилися і зайшли двоє чоловіків, несучи велику миску. Слідом за ними йшов Кент. Очі хіміка горіли гарячковим блиском. Він зупинився посеред кімнати і сказав втомленим, але різким голосом: Я хочу, щоб ви всі це бачили. Хоча його слова стосувалися всіх у кімнаті, він фактично звернувся до групи провідних науковців, які сиділи в спеціальній зарезервованій секції. Гросвенор підвівся і подивився, що було в мисці, яку несли двоє чоловіків. У ній була якась коричнева суміш. Сміт, біолог, також підвівся. Зачекайте хвилину, Кенте. В інший час я б не ставив під сумніви ваші дії, але ви виглядаєте хворим, ви перевтомлені, ви маєте дозвіл Мортона на цей експеримент? Кент повільно обернувся, і Гросвенор, який знов усів, побачив, що слова Сміта передали лише частину картини. Під очима головного хіміка були темні кола, а його щоки, здавалося, запали. Він сказав… Я запросив його сюди. Він відмовився брати участь. Його позиція така. Якщо ця істота добровільно зробить те, що я хочу, шкоди не буде. Сміт запитав. А що у вас там? Що в тій мисці? Я ідентифікував відсутній елемент, сказав Кент. Це калій. У тілі Джарві залишилося менше двох третин або трьох четвертей нормальної кількості калію. Ви знаєте, як калій утримується клітинами тіла у зв'язці з великою білковою молекулою, і ця комбінація забезпечує основу електричного заряду клітини. Це фундаментально для життя. Зазвичай, після смерті клітини вивільняють калій у кров, роблячи її отруйною. «Я довів, що частина калію зникла з клітин жарві, але не потрапила в кров. Я не впевнений у повному значенні цього, але маю намір з'ясувати». «А що щодо миски з їжею?» – перебив хтось. Люди відкладали журнали книги зацікавлено підводячи голови. «У ній живі клітини з калієм у суспензії. Ми можемо робити це штучно, ви знаєте. Можливо, тому він відмовився від нашої їжі в обід. Калій був не в тій формі, яку він міг засвоїти. Моя ідея в тому, що він відчує запах, чи що він там використовує замість запаху. Я думаю, він вловлює вібрації речей». Втрутився горло протяжно кажучи, іноді, коли він ворушить цими відростками, мої прилади реєструють чітку й дуже потужну хвилю статики. А потім знову жодної реакції. Гадаю, він переходить на вищу або нижчу точку хвильової шкали. Здається, він контролює вібрації за бажанням. Я припускаю, що сам рух відростків не генерує цих частот. Кент із явним нетерпінням дочекався, поки горли закінчить, а потім продовжив. Гаразд. Отже, він відчуває вібрації. Ми зможемо вирішити, що доводить його реакція на цю вібрацію, коли він почне реагувати. Він завершив примирливим тоном. «Що ви думаєте? Смітте!» «У вашому плані є три помилки», – відповів біолог. «По-перше, ви, здається, припускаєте, що він лише тварина». Ви, здається, забули, що він може бути ситим після того, як поїв Джарві, якщо це був він. І ви, здається, думаєте, що він не буде підозрілим, але нехай поставлять миску. Його реакція може нам щось сказати. Експеримент Кента був досить обґрунтованим, попри емоції, що стояли за ним. Істота вже показала, що може бурхливо реагувати на раптову стимуляцію. Її реакцію на замикання в ліфті не можна було відкидати, як неважливу, так аналізував Гросвенор. Керл незмигними очима дивився, як двоє чоловіків поставили миску перед ним. Вони швидко відступили, і вперед вийшов Кент. Керл упізнав у ньому того, хто вранці тримав зброю. Він мить спостерігав за двоногою істотою, а потім звернув увагу на миску – його вушні відростки ідентифікували хвилюючу еманацію Іду з її вмісту. Вона була слабкою, настільки слабкою, що її було б неможливо помітити, якби він не сконцентрувався. І вона була в суспензії, у майже непридатній для нього формі. Але вібрація була достатньо сильною, щоб вказати на причину цього інциденту. З гарчанням Керл підвівся. Він схопив миску присосками на кінці одного щупальця й вилив її в в обличчя Кенту, який із криком відсахнувся. Кел відкинув миску й обхопив товстим, як канат щупальцем талію чоловіка щолаєвся. Він не звернув уваги на пістолет, що висів на поясі Кента. «Це була лише вібраційна рушниця, – відчув він, – з атомним вживленням, але не атомний дезінтегратор». Він кинув Кента, що звивався, у куток, а потім із шипінням розчарування зрозумів, що мав би роззброїти чоловіка. Тепер йому доведеться розкрити свої захисні сили. Кент, люто битираючи кашу з обличчя однією рукою, а іншою потягнувся за зброєю. Дуло піднялося, і білий промінь світла спалахнув у напрямку масивної голови Керла. Вушні відростки загуділи, автоматично нейтралізуючи енергію. Круглі чорні очі звузилися, коли він помітив рух людей, що тягнулися за своєю зброєю. Гросвенор різко сказав, «Стійте! Ми всі пошкодуємо, якщо діятимемо істерично!» Кент вимкнув зброю і напівобернувся, щоб кинути спантеличений погляд на Гросвенора. Керл присів, люто дивлячись на цього чоловіка, який змусив його розкрити свою здатність контролювати енергії поза своїм тілом. Тепер залишалося лише насторожено чекати наслідків. Кен знову подивився на Гросвенора. цього разу його очі звузилися. «Якого біса ви тут наказуєте?» Гросвенор не відповів. Його частина інциденту була завершена. Він розпізнав емоційну кризу і вимовив необхідні слова правильним, владним тоном. Той факт, що ті, хто йому підкорився, тепер ставили під сумнів його право віддавати накази, був неважливим. Криза минула. Те, що він зробив, не мало стосунку до вини чи невинності Керла. Яким би не був кінцевий результат його втручання, будь-яке рішення щодо істоти мали ухвалювати визнані авторитети, а не одна людина. Кенте, холодно сказав Зідель, я не вірю, що ви справді втратили контроль над собою. Ви свідомо намагалися вбити кицьку, знаючи, що директор наказав залишити її живою. Я серйозно думаю повідомити про вас і наполягатиму на тому, щоб ви понесли покарання. Ви знаєте, які вони. Втрата повноважень у вашому відділі. Неможливість обиратися на будь-яку з десятка виборних посад. У групі людей, яких Гросвенор упізнав як прихильників Кента, виникло заворушення й шепіт. Один із них сказав, «Ні, ні, не будьте дурним, Зіделю». Ще хтось додав із синічною усмішкою. «Не забувайте, що є свідки як за Кента, так і проти нього». Кент похмуро дивився на коло облич. Коріта мав рацію, коли казав, що наша епоха високоцивілізована. Вона просто декаданська. Він продовжив із пристрастю. «Боже мій, невже тут немає жодної людини, яка бачить увесь цей жах ситуації?» Джарбі мертвий лише кілька годин, а ця істота, яку ми всі знаємо як винну, лежить тут без ланцюгів, плануючи своє наступне вбивство. І жертва, ймовірно, тут, у цій кімнаті. Що ж ми за люди? Ми дурні, циніки чи упері? Чи наша цивілізація настільки просякнута розумом, що ми можемо співчутливо ставитися навіть до вбивці? Він втупив свій похмурий погляд у Керла. Мортон мав рацію це не тварина, це диявол із найглибшого пекла цієї забутої планети. Не треба мелодрами, сказав Зідель. Ваш аналіз психологічно нестабільний. Ми не уперій циніки, ми просто науковці і кицьку ми будемо вивчати. Тепер, коли ми її підозрюємо, ми не сумніваємося в її здатності загнати когось із нас у кут. Один проти тисячі немає шансів. Він озирнувся. Оскільки Мортана тут немає, я поставлю це на голосування тут і зараз. Я говорю від імені всіх вас? Не від мого, Зіделю. Це сказав Сміт. Поки психолог здивовано дивився, Сміт продовжив. У збудженій миттєвому замішанні ніхто, здається, не помітив, що коли Кент вистрілив зі своєї вібраційної рушниці, промінь влучив цій істоті прямо в її котячу голову і не зашкодив їй. Здивований погляд Зіделя переходив від Сміта до Керла і назад до Сміта. «А ви впевнені, що він влучив?» «Як ви кажете, все сталося так швидко. Коли кицька не постраждала, я просто припустив, що Кент промахнувся». «Я був майже впевнений, що він влучив їй в обличчя», – сказав Сміт. «Вібраційна рушниця, звісно, не може навіть швидко вбити людину, але може поранити». «Кицька не виявляє жодних ознак поранення», – «Вона навіть не тремтить. Я не кажу, що це переконливо, але з огляду на наші сумніви...» Зідель на мить відволікся. «Можливо, її шкіра – хороший ізолятор від тепла й енергії?» «Можливо. Але з огляду на нашу невпевненість, я думаю, слід попросити Мортона наказати замкнути її в клітці». Поки Зідель сумнівно хмурився, заговорив Кент. «Оце ви кажете діло, смійте!» Зідель швидко сказав. Тоді ви будете задоволені, Кенте, якщо ми посадимо її в клітку? Кент подумав, а потім неохоче сказав. Так, якщо 4 дюйми мікросталі її не втримають, краще віддати їй корабель. Гросвенор, який залишався на задньому плані, нічого не сказав. Він обговорював проблеми ув'язнення Керла у своїй доповіді Мортону і вважав клітку неадекватною, головним чином через її замковий механізм. Зідель підійшов до настінного комунікатора, тихо поговорив із кимось, а потім повернувся. Директор каже, якщо ми зможемо загнати її в клітку без насильства, він не проти. В іншому разі, просто замкнути її в будь-якій кімнаті, де вона перебуває. Що думаєте? У клітку! В один голос вигукнули два десятка голосів. Гросвенор дочекався тиші, а потім сказав. Виставте її назовні на ніч. Вона залишиться поблизу. Більшість людей проігнорували його. Кент глянув на нього і кисло сказав. «Здається, ви не можете визначитися чи не так. Одну мить ви рятуєте їй життя, наступної визнаєте її небезпечною». «Вона сама врятувала собі життя», – коротко відповів Гросвенор. Кент відвернувся, знизуючи плечима. «Ми посадимо її в клітку. Саме там місце вбивці». Зідель сказав. Тепер, коли ми вирішили, а як ми це зробимо? Гросвенор запитав. Ви точно хочете посадити її в клітку? Він не чекав відповіді і не отримав її. Він підійшов і торкнувся кінця найближчого щупальця керла. Воно трохи відсахнулося, але Гросвенор був рішучим. Він знову міцно схопив щупальця і показав на двері. Тварина ще мить вагалася, а потім мовчки рушила через кімнату. Гросвенор гукнув: «Тут потрібна точна координація. Готуйтеся!» Замить Керл слухняно побіг Рисю за Гросвендером через інші двері. Він опинився в квадратній металевій кімнаті з другими дверима на протилежній стіні. Чоловік пройшов через них. Коли Керл спробував піти за ним, двері зачинилися перед його носом. Одночасно позаду пролунав металевий брязкіт. Він розвернувся і побачив, що перші двері також зачинені. Він відчув потік енергії, коли електричний замок клацнув. Його губи розтягнулися в гримасі ненависті, коли він зрозумів намір пастки, але зовні він ніяк цього не виявив. Він усвідомлював різницю між своєю попередньою реакцією на маленький простір і теперішньою. Сотні років він був зосереджений лише на їжі. Тепер тисячі спогадів про минуле пробуджувалися в його мозку. У його тілі були сили, якими він давно перестав користуватися. Згадуючи їх, його розум автоматично пристосовував їхні можливості до поточної ситуації. Невдовзі він сів на свої товсті гнучки стегна, які переходило його тіло. Вушними відростками він дослідив енергетичний вміст свого оточення. Нарешті він ліг, його очі палали призирством. «Дурні!» Приблизно через годину він почув, як чоловік, сміт, возиться з якимось механізмом на горі клітки. Керл, здригнувшись, підскочив. Його першим відчуттям було те, що він неправильно оцінив цих людей і що його збираються вбити без суду. Він розраховував, що йому дадуть час і він зможе зробити те, що запланував. Небезпека збила його з пантелику. І коли він раптом відчув випромінювання далеко за межами видимого спектра, він стимулював усю свою нервову систему проти можливої загрози. Минуло кілька секунд, перш ніж він зрозумів, що відбувається. Хтось фотографував внутрішні його тіла. Через деякий час чоловік пішов. Потім деякий час було чути, як люди щось роблять далеко. Поступово ці звуки стихли. Керл терпляче чекав, поки тиша огорне корабель. Давним-давно, перш ніж вони досягли відносного безсмертя, керли також спали вночі. Спостерігаючи, деякі люди дрімають у бібліотеці, він згадав цю звичку. Був один звук, який не зникав. Довго після того, як на великому кораблі запанувала тиша, він чув дві пари кроків. Вони... Ритмічно проходили повз його камеру, віддалялися на якусь відстань, а потім поверталися. Проблема була в тому, що охоронці не йшли разом. Спочатку проходила одна пара кроків, потім, приблизно за 30 футів позаду, йшла друга. Керол дозволив їм пройти кілька разів. Щоразу він оцінював, скільки часу це займе. Нарешті він був задоволений. Він знову дочекався, поки вони зроблять свій обхід. Цього разу, щойно вони прийшли, він перемкнув свої почуття з концентрації на вібраціях, створених людиною, на значно вищий діапазон. Пульсуюча міць атомного реактора в машинному відділенні розповідала свою тиху історію його нервовій системі. Електричні динамо-машини гули свою приглушену пісню чистої енергії. Він відчував шепіт цього потоку крізь дроти в стінах своєї клітки і крізь електричний замок своїх дверей. Він змусив своє тремтяче тіло застигнути в напруженій нерухомості, намагаючись налаштуватися на цю шиплячу бурю енергії. Раптом його вушні відростки завібрували в гармонії. Почулося різке клацання металу об метал. Легким дотиком одного щупальця Керл відчинив двері. Потім він опинився в коридорі. На мить він відчув повернення презирства, почуття переваги, думаючи про дурних істот, які набажалися змагатися розумом із Керлом. І в ту мить він раптом згадав, що на цій планеті є ще кілька Керлів. Це була дивна і несподівана думка, бо він ненавидів їх і безжально боровся з ними. Тепер він бачив цю зникаючу маленьку групу як свій рід. Якби їм дали шанс розмножитися, ніхто і найменше ці люди не зміг би їм протистояти. Думаючи про таку можливість, він відчув тягар своїх обмежень, своєї потреби в інших керлах, своєї самотності, один проти тисячі, а на кону галактика. Сам Зоряний Всесвіт вабив його хижі захмарні амбіції. Якщо він зазнає невдачі, другого шансу не буде». У світі без їжі він не міг сподіватися розгадати таємницю космічних подорожей. Навіть будівничі не змогли вирватися за межі своєї планети. Він м'яко пройшов через великий салон і в сусідній коридор. Там він підійшов до перших дверей спальні. Вони були замкнені на електричний замок, але він безшумно їх відчинив. Він кинувся всередину і розтрощив горло сплячому чоловікові в ліжку. Безжиттєва голова дико відкинулася. Тіло розсипнулося. Еманації Іду від нього майже приголомшили його, але він змусив себе йти далі. Сім спалень. Семеро мертвих. Потім він тихо повернувся до клітки і замкнув за собою двері. Його розрахунок часу був бездоганно точним. Недовзі прийшли охоронці, зазирнули через аудіоскоп і пішли далі. Керл вийшов для своєї другої вилазки. За лічені хвилини вторгся ще до чотирьох спалень – Потім він натрапив на гуртожиток, де спали 24 людини. Він убивав швидко, усвідомлюючи точний момент, коли мусить знову повернутися до клітки. Можливість знищити цілу кімнату людей збила його з пантелику. Понад тисячу років він убивав усі живі форми, які міг спіймати. Навіть на початку це давало йому не більше однієї іди і стоти на тиждень, і тому він ніколи не відчував потреби встриманості. Він пройшовся тією кімнатою, мов справжній велетенський кіт, безшумно, але смертоносно, і вийшов із чуттєвої радості вбивства лише тоді, коли кожен чоловік у гуртожитку був мертвий. Раптом він зрозумів, що затримався. Величезність помилки змусила його здригнутися, бо він планував ніч убивств. Кожна хвиля смертей була точно розрахована так, щоб він міг повернутися до своєї в'язниці і бути там, коли охоронці зазирнуть до нього, як вони робили під час кожного обходу. Ця надія захопити цей гігантський корабель за один період сну тепер була під загрозою. Керл вхопився, зазникаючи залишки свого розуму. Несамовито, незважаючи тепер на випадкові звуки, він помчав через салон. Він вибіг у коридори з кліткою, напружений, очікуючи зустріти енергетичні постріли, занадто потужні для нього. Двоє охоронців стояло разом, пліч-опліч. Було очевидно, що вони щойно виявили відчинені двері. Вони одночасно підняли голови, на мить паралізовані кошмаром кіхтів і щупалець, лютою котячою головою й очима сповненими ненависті. Занадто пізно один із чоловіків потягнувся за бластером. Інший же застиг на місці, паралізований жахом перед неминучим. Він заверещав, пронизливо, закричав від жаху. Моторошний звук поплив коридорами, будячи весь корабель. Звук обірвався страшним бульканням, коли Керл одним нестримним рухом жбурнув два трупи на всю довжину довгого коридору. Він не хотів, щоб мертві тіла знайшли біля клітки. Це була його єдина надія. Струсонутий до глибини душі, усвідомлюючи свою жахливу помилку, нездатний мислити зв'язно, він заскочив до в'язниці. Двері тихо клацнули за ним.